L'Ajuntament de Cubelles ha aprovat un protocol perquè l'arxiu pugui començar a eliminar determinats documents que no cal conservar. Aquesta eliminació només es podrà fer seguint uns criteris determinats per una taula que es diu taula d'avaluació documental que ha escrit la Generalitat de Catalunya. Per parlar-ne d'aquesta notícia que arriba a l'Ajuntament de Cubelles, tenim a la Núria Gené, responsable de l'arxiu municipal. Núria, bona tarda. Hola, bona tarda. Um, bé, no sé si ho he explicat gairebé, tampoc no he fet una gran introducció, però bé, bàsicament és això, no? que s'ha aprovat un protocol perquè l'arxiu municipal pugui eliminar, si vol, determinats documents. Exacte. Uh, les taules d'avaluació documental les publica a la Generalitat de Catalunya, es poden consultar a la seva pàgina web, uh -huh. i es tracta bàsicament de d'un protocol per eliminar documentació original, sempre posterior al 1940, o sigui, a partir de l'1 de gener de 1940, i és bàsicament una eina de gestió del servei d'arxiu que va lligada al coneixement dels documents, a la regulació de l'accés i a la voluntat de preservació del patrimoni cultural. Per tant, perquè la gent de casa ens entengui, què vol dir això? Que ara podran anar a fer servir les trituradores, les trituradores aquelles de, de, de documents a l'Ajuntament? O... Sí, les okay. trituradores ja funcionen per a les fotocòpies, està clar. Mm -hmm. Però aquest protocol és per la documentació original que s'ha de conservar fins que no s'avalua. Aleshores, als arxius distingim dos valors en la documentació. El valor primari, que seria per què s'ha produït aquell document, per què s'ha creat, i té el valor administratiu, fiscal o legal. Aleshores, quan aquest valor disminueix o mor, té el segon valor, que el valor secundari seria l'interès informatiu o històric que ens pot donar uh, un document sobre la societat, sobre la pròpia administració, i que és utilitzat pels historiadors per escriure els seus llibres. I aleshores, al nostre arxiu, a l'Arxiu Municipal de Cubelles tenim molta quantitat d'aquests documents que potser són prescindibles i Bé, que els sí. hauríem d'eliminar? Uh, són sèries uh, que tots els documents són iguals, que no tenen pràcticament interès en quan ha finit el seu valor fiscal, bàsicament i bé, en principi s'ha d'aplicar el que diu la llei i la normativa diu que tots els documents han de ser avaluats o per conservar-los permanentment perquè tenen aquest valor secundari o per eliminar-los totalment en les sèries que són eh, molt iguals tots els documents o parcialment aleshores s'aplica el mostreig o a la selecció depenent i a qui la fa? la fas tu com a responsable de l'arxiu o hi ha alguna altra institució que ha d'avaluar aquests documents, sí. quins es poden eliminar i quins no? Sí, bé, en principi l'avaluació i l'eliminació són dues coses diferents. Uh -huh. L'avaluació, hi ha les taules d'avaluació documental, que són a proposta dels arxivers o de la pròpia Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i TRIA, que fan una proposta i aleshores et diuen doncs aquest document s'ha de conservar o s'ha d'eliminar. I aleshores els arxivers agafem aquesta resolució i l'apliquem tal qual. O Hi ha l'opció de que jo mateixa com a Arxivera digui, tinc aquesta sèrie que és molt seguida, que és molt voluminosa i fagi una proposta o de conservar-la o d'elimnar-la o. Bueno. Hi ha risc de que amb aquesta eliminació puguin desaparèixer documents importants o que no, no sé que, que es puguin demanar pel, pel que fos, perquè tenen un valor diguem-ne fiscal o legal d'algun tipus i mira, es puguin eliminar per allò que passa, o no? No, no hi ha risc. <laughs> o això, esperem, amb l'aprovació d'aquest protocol no es pot eliminar res fins que no està avaluat d'una manera o d'una altra. I no ha passat. Per tant, és com posar un control Exacte. perquè no s'elimini el que no toca. Exacte. O sigui, s'elimini només allò que es només pot. Només allò que es pot eliminar. El que no es pot, No. Per tant, no hi ha perill aquí, diguem-ne, allò de, que es diu... De, destrucció de, massiva. Sí, destrucció no. massiva. Bé, bueno, per accident sempre sí que n'hi podria haver, o...? De fet, si no hi ha cap protocol, és més normal que passin els accidents. Mm -hmm. Quan hi ha un protocol, la gent té consciència del valor dels documents, les coses es controlen més. I per accident, diguem-ne, natural o, o físic... És a dir, incendis, inundacions... Això ja és un altre tema. Ja no seria una eliminació. <ríe> Això és un altre tema i aleshores hi ha un protocol per recuperar precisament aquests documents que hagi pogut quedar malmesos. I aleshores aquest procés quan començarà? Aquest protocol ja funciona a partir d'avui o des de que es va aprovar o com anirà aquest uh, sí, procés? Sí, bueno, eh, estem ara valorant quines sèries documentals podem aplicar. De moment, la part d'Hisenda la deixarem pel final però bé, ja estic començant a formar els expedients d'eliminació i properament s'aprovaran. I el, aquesta, com s'elimina? Es recicla aquest paper? No es pot reciclar? Ho dic perquè hi ha gent que potser també li interessa això de, de què es fa amb el residu, no? Bueno, està clar que el que posa en aquell paper ja deixa de tenir valor perquè s'ha avaluat. I ja es diu, mira, aquesta sèrie, aquest grup d'això no té valor... Aleshores, què es fa amb el paper Clar, físic? Clar, avaluat, però tenim en compte que aquests documents tenen informació confidencial uh -huh. i han de ser triturats amb el nivell 3 o superior uh -huh. i aleshores es porta a l'empresa de reciclatge. Però... Un cop triturat, diguem-ne barrejat Exacte. perquè en cap tipus de dada pugui desaparèixer Exacte, o perquè, anar Exacte, amb... perquè ningú pugui ser capaç de tornar a ajuntar aquest document i treure dades personals d'allí. Això es fa amb una màquina especial... Sí, a una de nivell 3 o superior. Que és propietat de l'Ajuntament o...? Sí, ja tenim una d'aquestes. Uh -huh. I només ITX és el responsable de l'arxiu o sí, us sí. fa servir habitualment? Bé, bueno, la que tinc jo la tinc a l'arxiu. Uh -huh. Val. <laughs> Les altres, en, els altres serveis tenen la seva trituradora i també tenen nivell 3 o similar. Uh -huh. Perquè, clar, encara que sigui fotocòpies, doncs d'allí es poden treure dades. Mhm. Uh -huh. L'última vegada que hem parlar recordo que em vas explicar que hi havia una mica de, una mica de creuament entre l'arxiu històric, l'arxiu municipal-administratiu. Aleshores, treure volum de l'arxiu amb aquest protocol farà que la cosa vagi més ràpida per poder descreuar, ordenar... Sí, clar, de fet, aquestes sèries que són molt voluminoses i perden interès, no tenen cap mena d'interès per l'investigador i ocupen un, un lloc preciós que costa diners a tothom, de fet, perquè l'administració és del poble. Uh -huh. I aleshores, doncs, amb aquest protocol jo crec que, que serà un bé, i tant. I tot el que quedi de conservació permanent, diguem, històric, no? Doncs és d'accés i es pot consultar. Mm -hmm. i en el cas de l'arxiu històric que és el que hi ha aquí a la biblioteca hi ha documents d'aquests que... en què hi hagi documents administratius també? Home, no. Tenim en compte que l'arxiu històric que coneixem eh, hi ha documents fins al 1990 aleshores mm. clar, tots els que són del 1940 mm. fins a aquesta data són susceptibles d'eliminació. Ara que s'eliminin ja serà un altre tema. Es començarà com... Com es comença, doncs? Es començarà aquesta... per l'arxiu administratiu. Aquesta tria, però aleshores s'anirà enrere cronològicament, o sigui començarem eh, com si haguéssim eliminat bueno, el 2008 o al revés? Es plantejarà per sèries uh -huh. i tot el que estigui classificat. Evidentment hi ha molta cosa encara per classificar i, i bé, es començarà per això, ja t'ho he dit. Perquè la gent es faci una... De això quan, clar, ens dius una sèrie que ocupa molt... La, quin volum ocupa? Que perquè la gent es faci una idea a casa o tingui una imatge de, de quantes prestatgeries o quantes, no ho sé, es poden arribar a eliminar i que allà doncs, hi hagi doncs, documents realment valuosos i que facin falta tant a l'administració com a un investigador. Clara, de fet, eh, això de l'eliminació, nosaltres cada dia podem estar eliminant documents que ja no en són durs, com per exemple rebuts del 1980 ja han caducat fiscalment, ja no ens ho demanaran mai. Aleshores, és documentació que la nostra administració té i tampoc t'ho demanaran. Mm -hmm. Però això, la, ima, la, sí, la imatge del volum veure, que, que et deia... A veure, com m'explicaria? Nosaltres comptem per metres lineals, mm -hmm. però seria... Doncs no ho sé si fa un metre per sis prestatges, sis metres lineals, uh -huh. posem que serien quatre o cinc prestatgeries. És que depenent del volum de, de la Val, sèrie. Home, però estem parlant d'un espai important, un espai, important, no? sí. un espai força, força important, perquè actualment l'arxiu està a l'antic escorxador no? que el carrer mm. Nou a part de, de l'arxiu històric i de, de moment es quedarà aquí no? perquè no, no, bueno, hi ha un projecte que en el futur hi hagi el, un arxiu nou unificat Unificat, però de, de moment eh, és un projecte no? no hi ha cap data ni, ni ha cap no, de moment no de moment no, però bueno eliminable potser de l'arxiu administratiu entre un 5 i un 10% ja seria eliminable mm -hmm. així sense estudiar-ho a profunditat. Perquè tenim en compte que ara hi ha com unes, entre 600 i 700 taules documentals publicades. I això, clar... Això... Són moltes. Sí. clar No tot és de destrucció, perquè quan s'avalua, mm. s'avalua si es conserva o si es destrueix. Clar, es, es tria, no? Es fa aquesta mena de tria. Mm. Perquè el, el, pel que fa a la conservació, vull dir, són... Hi ha, hi ha documents que s'han de conservar, però que estan en mal estat, no? de Potser de conservació, aquests, que, que, que els hi passa? Es valora, depèn no. del tipus que sigui. Si, per exemple, és un llibre de les actes del ple, evidentment es restaurarà, no, no es triturarà, mm -hmm. perquè és de conservació permanent. Clar, si aquest llibre d'actes del ple s'ha cremat, s'ha mullat... <laughs> No. i s'ha esborrat les lletres, doncs, extremadament, es, llen clar, es llençaria. Però... S'hauria sí, d'eliminar, però perquè ja Exacte, no... Exacte, però no perquè... O sigui, si es pot recuperar, es recupera. Mm -hmm. Molt bé, doncs, eh, alguna altra novetat referent a l'arxiu? L'última vegada ens vas explicar que haviau obert un blog, sí. i, i bé, com han anat aquests primers mesos, diguem-ne, de funcionament del blog? Doncs... Ara hem arribat a les 350 visites està molt a mar de bé eh? sí, i bueno, us publicat notícies i cosetes uh -huh. I... perquè la gent això ho pot consultar també a través bé, pot entrar-hi a través de la web de covellyes.cat no? allà hi ha un enllaç al bloc de l'arxiu i allà poden consultar que pengeu normalment notícies o... sí, notícies, algun tema d'investigació sobre un document que tinguem a l'arxiu i si volen fer la seva consulta doncs també poden enviar un correu que els atendrem molt amablement <ríe> Molt bé, doncs Núria moltes gràcies, Núria Janer, responsable d'Arxiu Municipal, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Cubelles.: Molt bé, encantada Fins una altra, Fins una altra.